Allahazza wa sallallahu alaihi wasallam. Wa amin budiatul wa alimul mahdi. Wa aladzalil ambiatul muslimin. Wal awliyah wal ulama wal syaikh wal salih. Min darat dan bairat. Wa mahadzina muallimina wal وخصوصا على المنميع الفاتحة أعوذك الله من الشيطان والله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العظيم الرحمن الرحيم حالي الله الرحيم إياه ونعمر وإياه ونأتني اعجنا يا ليل ما الليل ما الليل هللي هللي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في رزقنا وغذنا وسعنا وبلغنا مرادنا واغثنا من ذمات الجوار من منوري بامن وقع علينا بما عرف في العلم سبحان الذي علما كل شيء ويرى يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لسي العالم نحمده ونستغفره ونستعينه ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أجهده وصنعه أسماعين عن مع بعض مع ورحمة الله المسلمين ورحمكم الله إِنَّ تُجَّابَ خَفَّ أُطْرِكُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّهُ أَنْكُمُّ إِلَّهُ أَنْكُمُّ ujian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa yang berbahagia Ustaz Dino yang berbahagia anak-anak didik Ustaz Mahmud dan yang berbahagia Ustaz Umarawang yang berbahagia tamu-tamu dan juga atas kakak yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wa di hadudiri. Selamat datang kepada semua yang hadirin. Kita dahului dengan membersihkan hati. Karena bersih hati itu sangat penting ya. itu Kemudian dengan majlis ilmu yang berkat, maka kita dahulu dengan memperkihkan hati, satu tasdik yang dibaca oleh Nabi Hijyid dan dibaca oleh Nabi Isriyad pada hari Arfah. Ya. Kita baca lima kali. Ya. Ilahana anta maqsuduna waridoka maqludina 20 ayat 11 Allah Ilahana anta maqsuduna waridoka maqludina 20 di kepala kepala kita Ilahana anta maqsuduna Kari jauh sama jauh mana simpan seluruh angkut. Setelah itu kita mulakan banyak iman. Tuhan lebih alamah, tiada sebab. Tuhan lebih alamah, tiada sebab. Sura Al-Lihi Al-Lamaqul Shari'ir Wa Ilahil Sura Al-Lihi Al-Lamaqul Shari'ir Wa Ilahil Sura Al-Lihi Al-Lamaqul Shari'ir Wa Ilahil Sebentar dengan bularujat yang nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbaca selawat atasnya Sebanyak tiga kali Ila ana anta maksumina Waridah maksumina Allahumma saldi Salatan intaku Mula haridah Walihakihi adah Allahumma saldi Salatan intaku Mula haridah Wa lihasbihi ada'a Allahumma salli sholatati Ta'ululam waridah ada. lihasbihi Nabi Kidir tadi dulu Maka setiap tiap hari Bila dibaca seratus kali Bagi itu Nabi Kidir Ia negrah oleh Allah Oleh Allah satu ilmu yang luar biasa Sehingga Nabi Musa sendiri ya, Tidak mampu Nak belajar dengan Nabi Musa ya, Punya tinggi Ilmu Nabi Hizek itu. Maka setiap tiap hari dah lah kita baca Seratus kali Sebagai mudah faham Mudah ingat, mudah apa, Mudah hafal Akan ilmu yang kita belajar Baca lah seratus kali Dari semalam Dan untuk menjadi bekal kepada mati maka tidaklah dibaca seratus ribu sebelum daripada mati kita kumpul, kita simpan seratus ya. ribu dan muslimi dan muslimat selawat atas nabi yang bergulis Allah ma'challi kala'challi syakuru lakaridaw wa'i haqsihi adha' tidaklah dibaca lepas subuh 3 kali lepas maghrib, tiga kali apa-apa yang membaca lepas subuh tiga kali, lepas maghrib tiga kali, maka orang itu diluaskan kuburnya sampai kepada kubur Nabi Di diimagine itu murah-murah yang kubur Nabi itu terletak di satu kawasan dalam masjid Nabawi iaitu kawasan Rauta siapa baca tiga kali lepas maghrib, baca tiga kali lepas subuh, maka kubur orang itu luar itu yang dikatakan salah satu daripada nekmat kubur orang-orang ya? yang dapat nikmat kubur kuburnya luar dan kubur memeluk kita ya? memeluk kita sebab mana ibu memeluk anak-anak maka orang itu pun tertidur sampai hari kiamat baru bangun ya? tapi orang-orang yang kena azab kubur yaitu mereka mereka ya? disempitkan kubur sehingga kubur itu menghenti kepada orang itu begini Dr. Rasulullah ulang rusuhnya semua kerana dihenti kubur itulah sebagian daripada azab kubur terhadap orang-orang yang tidak boleh menjawab soalan muka dan makhluk ibu muslimin dan makhluk yang dikatili kita semua ni hanya sekadar hamba Allah tidak lebih dari itu. Pandai macam mana, kayu macam mana, berkuasa macam mana, hebat macam mana. Hanya lah sekadar Allah. Apa yang adakah mereka mahukan selain daripada agama Allah? Wallahu aslamam fi semawati walaa taufan wa karfah wa miladil jami'. Seri di langit, seri yang di bumi sudah tunduk. Patuh kepada Allah Taala, baik secara terpaksa atau secara superenal. Wa alaihi dan kepadanya lah, kepada Allah itulah kita dikembalikan. Oleh itu, yang ada di pasukan angkuh. Sifat-sifat sombong Sifat-sifat terhakar Sifat-sifat kafir Sifat-sifat monafik Dan sifat-sifat takut Alhamdulillah Allah Menolong kita dengan taufik dan fidayahnya Hanya kita berjaya Menjadi mu'min yang soleh Menjadi mu'min yang to'at Menjadi mu'min yang Insya Allah, InsyaAllah, insyaallah Takut Sudahlah dibersihkan hati Sebelum kita belajar dengan Al Fadil Ustaz ini kawan lama saya, eh, saya pun kena tangkap saya tu, dia pun masuk lokap saya juga, eh, kemudian kami, saya kerja aja, eh. jadi mukmin dan muslimat saya terangkan dulu yang saya tulis di kupon kita untuk menjadi simbah bersama. Bismillahirrahmanirrahim Bulan muda saya menerangkan mengenai lima keselamatan hidup. Ada lima keselamatan. Yang pertama berhati-hati, jangan jadi orang yang tidak berilmu. Jalannya belajar, jalannya mengaji, jalannya berbudi. Yang kedua keselamatan kita hidup ini beramal. Yang disebut amal yang saleh. Amal yang mengikut ujama. Amal yang ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, ialah beribadah. Sebab mungkin modal-modal yang diberi oleh Allah Ta'ala itu sihat, panjang umur, rezeki dan lain lain lagi buat ibadah. Seperti yang kita kata dalam sembahyang, inna, jolati, wanak suki. Wama hiayat Wama mati Bilangrum bin alam Hidup Mati kita Semuanya adalah bagi Allah Yang memerintah pelayan alam Lagi Yang keempat Ialah berdoa, Teru Amal mahluk naik buka Menyeru kepada diri sendiri Kepada keluarga Kepada kawan-kawan Dan kepada pertama orang Islam dan kepada orang kapsir sekalipun Jalankan dakwah Yang kelima Ialah berhihak Berhihak Nabi mengatakan Bahawa Kami kembali Daripada peperangan yang kecil Sahabat-sahabat sudah mati 70 orang Nabi kata peperangan yang kecil lagi. Langsung sahabat-sahabat bertanya peperangan yang besar itu apa? Nabi kata Ialah melawan hawa naksud ha, Maksud kita buat ni Ialah melawan hawa naksud eh? Jadi Muslimin dan Muslimat Mutalamat yang pertama Iaitu Berilmu Maka ilmu yang disuruh oleh syarat Untuk kepada sekalian maklumat, Satu ilmu tauhid, Dua ilmu fikah, eh, Ilmu tasawuf dan tiga teknik. Jadi siapa-siapa yang mempelajari ilmu tauhid akan berjaya menjadi ahli tauhid. Ahli tauhid. Nak suluh supaya berjaya tak menjadi ahli tauhid. Menjadi orang yang mengesakan Allah, dia menuntutkan Allah semata-mata. Sebab itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam semua orang menyebutkan anda, menyebutkan anda, tidak sedang saya mengkaji sana. Sebab ada masa itu mereka manusia bertuhankan hadis, tidak bertuhankan kori. Maksud hadis itu ialah baharu. Maksud baharu itu ialah makhluk yang berubah-ubah. Ya. ya itu kerana on, kerana itu hadis. Mereka ya, tidak beriman kepada Allah yang boleh Jadi usulnya muslimah Selagi mana kita tidak dapat mentawfidkan Allah Maka kita tidak boleh menjadi ahli tawfid Tidak boleh menjadi ahli tawfid tidak dapat takwa Takwanya orang tawfid Takut diri, takut murtad, takut ni'ah Takut masyarakat Kita takutnya ahli tawfid Dua orang ahli tauhid wafatul billah. Hidup ini Allah. Mendatangi Allah. Sayang kepada Allah. Walaupun ada yang lain ada ana, ada istri, ada dunia, ada harta, tetapi yang dicintai Allah. Yang disayang Allah ya. Orang yang ahli tauhid mereka nampak pada hati yang bersih itu akan kebaikan orang. Akan kebaikan orang. Dia nampak rumah, baiknya dengan Allah. Dia nampak diri, baik dengan Allah. Dia nampak apa? Dia kata, baik dengan orang-orang yang hatinya sudah nampak bahawa Allah itu baik, maksud pada situ mendampingi Allah. Kita tahu apa? Nak mendampingi Allah? Mendampingi yang baik? -baik. Sebab kita tidak, tidak nampak kebaikan Allah. Ha! Ayah A'ud oh, malu kepada Allah. Malu, malu, malu. Yang Nabi Azam buat salah sekali. Ya? Melanggar. Ha, yang dilarang oleh Allah dalam sebegah. Dia kata malu, malu, malu, malu. Dua rasa setahun dia menangis kerana malu dengan gesture yang datang, dengan salah yang datang ya? dan dia sujud kepada Allah, sehingga tahun. setahun malu, malu, malu, malu so, orang -orang ya? malu, salah, tak? ini orang-orang yang ada ya, ada malu iaitu orang-orang yang menjadi ahli tauhid. ya, yakin tetap hati sehat Allah tak cukup Allah. Senapuh Allah, hujur-hujur Allah. Eh. Apa-apa juga. Allah. Allah. Ini sudahlah nyakitin. Ya. Tak ada macam kita, kita tak nak. Waktu sehat kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu dah sakit, kita kata buat tanamanlah. Ini Sabtu, tak boleh tak dijamin dan macam-macam lain. Dal dalum. Ubat hati, bahagia hati, senang hati, serenang hati, dia di bawah mengajak Allah, kita bawa para apa? Tenang. Kita bawa tolong orang, hati senang. Kita bawa pergi rumah Allah, hati kita senang, hati kita senang. Hati kita buat Ada orang, satu, yang rumah dia tak turun, dia tak boleh lalaman, lainnya. Sebab bagi dia tak dapat. Taukir, jauh, bahagia hati, teruna hati, lazat hati pada menegasnya orang. Ahli Tassaw, ini renggah-renggah tadi. Tak Tassaw. Takwanya orang Tassaw lain dengan takwanya orang Taufik. Di mana orang-orang Tassaw? Tak tahu? Dia takut ibadahnya tidak diterima. Ha, Allah Yang balik-balik, Allah malam menangis doa, air mata Orang tanya, aku yang kamu tak minta lagi ha, Kamu sudah banyak ibadah, kamu sudah banyak aman Dia kata, Abah, saya takut saya tak terima ha, Sebab itu, orang-orang tak tahu dia jaga hati Tiap-tiap ibadahnya ada riak tak, ada undis tak, ada dolin tak, ada cakap tak. Jadi mereka berseberangan dari daripada sesuatu. Kalau ada riak, undis, cakap pun, mana yang yang ini sifat manusia? Soal, cuba. Orang tak sabar pun Ahli syafut, tak sabar juga Ahli syafut ahli, sahabat, sabar Tapi orang tak tahu, sabar Satu, sabar buat so'an Yang kita ini, soal, Kita sabar ah, Datang dari kerja jauh, sabar Menempuh kesusahan, sabar Maka itu adalah sabar, kita tahu Lagi, warak Warak ini, tidak mengambil yang ada lebih. lagi Makan, minum, Ah, ya. Di lebih aja dia sihat sekali. Ah, dia yang menghabiskan harta dia selain dari peri yang diperlukan. Mereka saya sihat sekali lah. Wa sujadu fii shabili la di abwaajikum wa amikum. Ah, Sampai tak menjadi ahli kacau yang ada sebuah warak Tidak mengambil yang halal, lebihnya lebih sedikit Ha fakir Rasa fakir, dia rasa gini, dia rasa rendah, dia rasa kecil dengan Allah itu, ahli kacau dia sampai kepada rasa fakir Haa, dengan Allah tu, dia rasa fakir Walaupun pandai dari zahirnya, walaupun kaya dia rasa Dia datang ke Pacific tadi, harta yang banyak di pihak kita ini. waktu ini dari tadi. Setahu yang merancang isu tanah adalah dia tunjukkan pelan Rumah adat tapi tak banyak empat puluh dua hari, ya, rumah cerai ada empat puluh dua Dan yang belum, yang lain belum nampak dirancang rumah villa, rumah adat, uh, rumah cerai, ramah. Dan kita belum nampak, ialah rumah buah tidak Dan dia memberitahu kepada saya, Ucap Kalau itu tambah lagi, kita itu tidak Ucap itu tidak tercuduh Kerana perancangan itu yang beri siang Jika membuat rumah orang tua-tua Jika itu, membuat rumah yang kita cukur akan menjadi anak berlaku hasil satu ratus seratus lima Jadi tiga juta lima ratus lima akan kita untuk ambil tanah berlaku dua ratus lima ribu, tiga Jadi yang tiga juta tu sebenarnya baru tambah lima puluh Pemalangannya dia menyiapkan. Jadi saya kata untuk jangka panjang. Begini lah. Tiga kali, seratus lima puluh ringgit. Saya percaya sangat sangat lah. <guluh> Percayalah bulan bulan lah. Ya dan akhirnya yang mendakir dia dia la waqaf bil lahi hakima waqaf bil lahi hakima waqaf bil Allah yang yeah, Allah yang betul ah jadi mesti di dengar masuk ahli baca satu paham ahli baca apa yang paham hukum sana yang wajib wajib, yang haram haram, yang sunat sunat, yang harus harus, eh. yang makruh makruh. itu paham. Eh, tidak nanti belajar tak paham paham. Yang wajib tak wajib, yang sunat tak sunat, yang haram tak haram, yang makruh tak makruh. Yang harus pula wah wajib, yang wajib pula ha. Jadi saya, nanti saya, oh, sebelah dua ahli, tidaklah faham. Yang kedua, kuat, kuat. Jangan saja saya tahu, tak si maco-maco, tanpa saya macam, itu bukan ahli. Ini kita nak cari semua orang ini datang ada sana. Ini ulama ulamak ini. hak Tidaklah ya. Mahdiah. Dia berlalu. Balaupun dia berlalu. Padahal ini apa yang nampak bertuduk oleh Allah? Faham yang ini sudah Banyak orang tahu Allah Allah maklumlah sunnah tak? Betul tak? Allah tidak berlalu cidaya. Ini Taufik. Yang kedatang ni, Tawfiq Tertolongan Allah Tawfiq dalam bahasa Selain kita kemakmunah pertolongan Allah untuk dapat Kebaikan ya. Ma'unnah, ma'unnah, ma'unnah, ma'unnah Lama-lama dapat harumah Terkala yang luar biasa ya. Sekarang Masih biasa kata, Dapat pertolongan Allah Nama-makmunah kalau Allah tak berhubung, tak ada 4 hari 1 minggu. Saya tanya mahu ajal untuk boleh di dalam dalam ajal. Tapi dalam masjid tidak ada. Kerana pun Allah tidak bagi ma'amunah. Allah tidak bagi tawfiq. Hidayah lainnya, wajian juga. Jadi, Nabi Siman tu, Kita nak mengaji dan belajar dengan mengalim kita, Ustaz Tidak yang dia sudah datang semalam, mudah-mudahan sedikit kita dapat berbincang tidak tergesa. Jemaah nanti balik beli pasport. Kasut Nabi Muhammad dalam zaman itu. Keturutki di perantauan mengenai siapa Nabi Muhammad. Ajaran yang dulu di pahamkan.